Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'ad Kaum muslimin pemirsa Hizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji kitab Asrotus Saah dan masih dalam pembahasan Asrotus Sa'adhis Sugra tanda-tanda kiamat kecil kita masuk tanda yang kedua belas yang disebutkan oleh penulis Hafidh Taala. Kalau Al Musannif Hafidh penulis katakan diaul amanati disia-siakannya amanah. Maka diaul amanah disia-siakannya amanah termasuk diantara asroh tsa ati suhrak tanda-tanda kiamat kecil aba dalilnya penulis katakan <coughs> an abi hurairata radhiyallahu anhu dari abu hurairah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> ida duyi'atil amanatu fanta diris sa'ata Apabila amanah telah disia maka tunggulah as-saah yaitu hari kiamat. Qala kemudian beliau katakan kaifa ida'atuha Rasulullah. Jadi Abu Hurairah bertanya bagaimanakah bentuk menyia amanah wahai Rasulullah? Qala kemudian Nabi katakan Ida usnina ida usnidal amru ila ghairi ahlihi <tuh> Ababila suatu perkara diserahkan ila ghairi ahlihi bukan kepada orang yang ahli Fanta dirsa'a ah, maka tunggulah hari kiamat Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya diaul amanah Disiasakannya amanah ini merupakan diantara tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan bentuk menyiasakan amanah itu apa? Kata Nabi saw. Ida usnidal amru ila gairi ahlihi. Aba bila suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak kapabel, bukan ahlinya, maka ini termasuk diaul amanah. Maka kata Penulis, wabiyana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kifah turfa al-amana tuminal Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana amanah itu dicabut dari hati-hati seseorang. Wa an nahulayabekominha fil kalbi illa asaruhah. Dan tidaklah tersisa di dalam hati seseorang illa atharaha kecuali hanya bekasnya atau jejak amanah tersebut karena sudah dicabut dari hati hati manusia Kemudian rawahu Udaifah radhiyallahu anhu kala. Udaifah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis raaitu ihdahu aku telah melihat salah satu dari keduanya wa ana antadirul akhara dan aku menunggu kejadian hadis yang kedua haddatsana nabi telah menceritakan kepada kami annal amanata nazalat fi jadri qulubi ar-rijali Bahwasannya amanah turun fi jadri kulu rijal. Itu di dasar hati seseorang. Maka dalam footnote, jadrun atau al-jadru al-aslu fi kulli syaih. Dia merupakan pokok atau landasan dari segala sesuatu. Thumma allamu minal al quran, thumma allamu as sunnah. Kemudian atau thummah alimu min al-Quran, thummah alimu min as-Sunnah. Maka mereka mengetahui dari al-Quran dan dari as-Sunnah. Wahdathana an rofiha dan Nabi saw. Menceritakan kepada kami an rofiha hilangnya amanah tersebut atau hilangnya dari amanah tersebut dicabut dari hati seorang hamba. Qala kamdan belum mengatakan yanama ar-rajulu an-nawmata yadu seorang dia tertidur fayuqbadul amanatu min qalbihi kemudian amanah tersebut dicabut dari hatinya fayadillu atharuhha mithla atharil waqti maka jadilah bekas dari amanah tersebut yaitu mithla atharil waqti seperti atau semisal Bekas dari al-wakti Jadi al-wakat ya, Itu jamak dari waktah Yaitu al-athar Fis-sya'i Kalkintah min ghayri laini launihi Yaitu bekas dari sesuatu Seperti kan Yaitu seperti titik Min ghayri launihi Yang beda dengan warna yang lainnya Wa minhu qila lil busr dan dikatakan al busr yaitu kurma yang masih mentah atau dia sebelum menjadi rutab idza waqa'at fihi nuqtatun minal artab yaitu apabila terdapat nuktoh yaitu titik dari rutab tersebut qad wukita maka dikatakan qad wukita maka ini makna Mithla atharil wakti yaitu seperti bekas dari al waqt fa an-nawma fa yukbad kemudian dia tidur untuk kedua kalinya fa tu kebadu maka dicabut kembali fa yabqa mithlal majal maka yang tersisa atau bekas yang tersisa seperti al, -al majal di al majal huwa ma yakunu fil min atharil amali bil asyai ashalbah wal khasana yaitu sesuatu yang ada pada al kaf telapak tangan min atharil amal karena atau bekas bekerja bil asya ashalbah al khasana yaitu dengan benda yang keras dan kasar kahai'atil bitri yaitu seperti e, bisul, maka ini makna al-majl Kajamrin dahrojat dahrojatahu ala rijlik, itu seperti jamr, yaitu seperti api yang dikelindingkan, yang kau kelindingkan ala rijlik ke kakimu fanafata fatarahu muntabaron maka itu fanafata yaitu isinya itu nanah fatarahu muntabaron maka engkau melihatnya muntabar ai muntabar itu kullu Yaitu semua yang tempat yang tinggi maka intabaru aljarhu ababila Luka itu mulai bengkak. Yani luka itu bengkak, wamtala amma penuh dengan cairan. Walaih sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di sana sesuatu pun. Faius nasu yatabayauna maka manusia mereka itu ketika itu yatabayaun yaitu melakukan yaitu jual beli atau bisnis falayakadu ahaduhum yu'dil amanata maka hampir-hampir tidak dicumpai diantara mereka orang yang menunaikan amanah fayuqalu maka dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan sesungguhnya di bani fulan ada seorang yang sangat amanah maka ketika itu sudah tidak ada lagi orang yang amanah Sampai-sampai orang yang amanah itu Sudah langka Sehingga dikatakan Inna fi bani fulanin Rajulan aminan Di, fani, di bani fulan Terdapat orang yang amanah Wa Waiukalu lirrajul Maka dikatakan kepada seorang Ma'akolahu Wa ma'adrafahu Wa ma'ajlatahu Jadi orang yang amanah Betapa berakalnya dia Jadi Betapa cakapnya dia dan yaitu betapa sabarnya dia ketika dia amanah. Wa ma fi qalbihi mithqalu habati khardalin min iman dan tidak ada di hati seseorang yaitu mithqalu habati khardalin min iman seberat biji dari keimanan wala qadaa ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum ya wama ubali ayyukum bayatu dan telah datang kepadaku satu masa satu zaman dan aku tidak peduli siapakah di antara kalian yaitu bayatu yaitu aku bertransaksi dengan kalian la ingkana musliman yaitu apabila meskipun dia seorang muslim raddahu salam yaitu dia dalam hal ini raddahu salam Yaitu menghalangi atau menolak. Raddahu Islam. Yaitu menghalangi Islam. Wa inkana nasranian Dan apabila dia seorang nasrani, Yaitu raddahu alaiya sa'ihi. Yang menghalangiku adalah sa'ihi. Yaitu usahanya. Fa'amal yawm adapun hari ini. Katahu da'ifah. Fama kuntu ubayiu illa fulanan wa fulanan. Maka aku tidak melakukan transaksi jual beli melainkan hanya kepada fulan dan fulan. Maka di sini itu disebutkan oleh uh, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan wala qada'a 'alayya zamanun wala, wa wa ayyukum bayatu. Artinya telah datang kepadaku suatu masa aku tidak peduli dengan siapa di antara kalian aku bertransaksi karena ketika itu banyak orang yang amanah. Ya, banyak orang yang amanah. Tapi kalau sekarang, ya, maka sekarang maka hanya transaksi jual beli kepada fulan dan fulan. Kemudian kata penulis, "Fii hadzal haditsi bayanu annal amanata sadurfu minal qulubi." Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya amanah Satur fau min al kulub akan dicabut dari hati-hati seseorang hatta yasir rojul khainan bade angkana aminan maka hingga seseorang menjadi khainan orang yang berkhianat setelah sebelumnya dia orang yang amanah wahada in nama yaqooq liman dahbat khasyatuhulillahi. Yang demikian itu terjadi atau yang demikian itu hanya terjadi liman dahabat khasjatuhu lillah yaitu kepada orang yang rasa takutnya telah hilang. Rasa takutnya kepada Allah telah hilang. Wada'u fa'imanuhu demikian juga keimanannya itu lemah. Wakhalatu ahlal khiyanah dia suka bergaul dengan orang-orang yang berkhianat Faya siru kainan, sehingga jadilah dia orang yang tidak amanah atau berkhianat. Li annal korina iyaktadi bikorinihi. Karena seorang teman akan mengikuti teman dekatnya. Karena seseorang akan mengikuti teman dekatnya. Maka dari sini penulis Hafidahullah Ta'ala menjelaskan bahwasana Amanah akan diangkat dari hati-hati seseorang, maka orang yang dulunya amanah menjadi khianat. Dan sebab tidak amanahnya seseorang, penulis katakan, Innamayaqa'u liman dahbat khasyatuhu lillah. Ini terjadi kenapa? Karena rasa takut seseorang kepada Allah telah hilang. Fa imanuhu Demikian juga lemahnya iman dia dan dia bergaulnya kepada orang-orang yang tidak amanah dan pengaruh teman yang buruk ini sangat besar sehingga menjadikan seorang tidak amanah. Kemudian penulis katakan Wa min madahiri tadyiil amanati dan di antara bentuk yang nampak yaitu menyia amanah adalah isnadu umurin nasi min imaratiin wa khilafatin wa ghaṭā'in wa waḍā'ifa 'alā ikhtilāfihā ilā ghayri ahlihā al-qādirīna 'alā di antara bentuk yang nyata yaitu menyenyayakan amanah adalah menyerahkan yaitu urusan banyak orang min imāratin berupa kekuasaan demikian juga kepemimpinan Hakim, yaitu memutuskan sesuatu dan tugas-tugas yang lain yang berbeda-beda ila ghairi ahliha. Yaitu bukan kepada ahlinya. Al-Qadirina ala tasyiriha yang mampu untuk menjalankan urusan tersebut. Wal-Muhafadati alaiha dan menjaganya. Li'anna fi dalika tatyian lihukukin nas karena perbuatan yang demikian itu berarti menyia hak-hak manusia, menyia hak-hak banyak orang. Wa stifavan bimasolikihim dan ini bentuk meremehkan maslahat mereka, maslahat manusia. Wa igaran lisudurihim dan bahkan bisa membangkitkan emosi mereka wa lil fitani bainahum dan inilah yang memunculkan berbagai kekacauan di tengah-tengah masyarakat yaitu tatkala seorang menyu, yaitu menyerahkan urusan kepemimpinan kekuasaan hakim kepada siapa ila ghairi ahliha kepada yang bukan ahlinya Al-Qadirina ala tasiriha, yang dia mampu untuk menjalankan urusan tersebut, menjaga amanah tersebut. Karena ini apabila diserahkan kepada yaitu seorang pemimpin, urusan kepemimpinan ini serahkan kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak kababel, maka ini bentuk tadjian lihukukinnas. Ini menyanyiakan hak-hak masyarakat, hak-hak manusia. Bahkan ini istifafan bimasolikihim. Itu meremehkan, menyanyakan kemaslahatan mereka. Maka ini bisa igharan lisudurihim. Membangkitkan emosi di tengah-tengah masyarakat. Wa itharutan lil fitan bainahum. Dan terjadi atau munculnya kekacauan di tengah-tengah mereka. Fa'idah do'yya aman yatawalla amrun Al Amana. Apabila seseorang yang dia diserai urusan Manusia ini telah menyanyakan amanah Wan nasu taba'un liman yatawalla amrohum Dan kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat taba'un Hanya mengikuti liman yatawalla amrohum Yaitu para penguasa, para pemimpin kanum mithluhu fi amanati maka masyarakat juga akan semisal pemimpin yaitu dengan aba tadyiil amanah menyenyayakan amanah maka fasalahu hali walati atau wilati salahun lihalir raiyati maka baiknya keadaan penguasa itu dengan salahun lihalir raiya yaitu baiknya keadaan rakyatnya Wafasa duhufasa dun lahum dan rusaknya penguasa akan merusak masyarakat. Maka di sini penulis katakan, solahu halilulat itu penguasa yang baik, penguasa yang bagus, yang amanah. Maka solahun lihalil roiyah. Maka ini kebaikan kepada rakyatnya akan memperbaiki rakyatnya dan sebaliknya. Wafasa duhufasa dun lahum rusaknya pemimpin, rusaknya penguasa, rusaknya orang yang diberi amanah untuk mengurusi urusan banyak orang fasadun lahum bisa merusak mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin atau orang yang dia diserai urusan kaum muslimin harus berusaha melaksanakan yaitu amanah tersebut dengan sebaik-baiknya karena akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis katakan umma inna isnad al-amri ila ghairi ahlihi. Kemudian menyerahkan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalilun wadiqun ala adam ihtifa ila adam iktirathi annasi bidinihim. Maka ini dalil yang nyata, bukti yang nyata tidak perhatiannya manusia terhadap agama mereka. Maka kenapa sebab orang itu memberikan kepemimpinan kekuasaan urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang tidak amanah? Maka ini dalil adamiktirafin nasi bidinih. Dalil manusia enggak punya perhatian terhadap agama mereka. Hatta innahum layawalluna amrahum man layatamuna atau malla yahtamu bidinihi sehingga mereka masyarakat menyerahkan urusan mereka kepada orang yang la yahtamu bidini enggak punya perhatian terhadap agama wahada innamaya kunu indahu ghalabatu jahli hal ini disebabkan karena mereka ini ghalabatul jahl dikuasai oleh kebodohan ini yani kebodohan Menyebar. Warufi al ilmu ilmu itu dicabut. Walihada Dakar al bukhari Rahimahullah hadits Abi Hurairah tak almadhi fi kitabil ilm. Oleh karena itu Al Imam al Bukhari menyebutkan hadis Abu Hurairah tadi dalam kitabul ilm isyaratan ilahada. Jadi itu sebagai bentuk isyarat terhadap hal hal ini. Jadi hadis Abu Hurairah Yadau idza du'iati wa amana fantadirsa'ah. Apabila amanah telah diseia maka tunggulah datangnya hari kiamat. Apa bentuk menyanyiakan nyiakan amanah? usnidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan ini bentuk kebodohan. Bentuk orang tidak punya perhatian terhadap agama mereka. Maka tadi kata penulis Hafizahullah Taala bahwasanya Isnadul amri ila ghairi ahlihi dalilun wadih. Seorang yang menyerahkan yaitu urusan bukan kepada ahlinya adalah bukti yang nyata ala adami tirothin nasi bidinihim. Manusia enggak punya perhatian terhadap agama mereka sehingga mereka menyerahkan urusan yang sangat penting Kebadaran siapa man laya tamu bidinihi orang yang enggak punya perhatian terhadap agama tidak ada perhatian terhadap Islam dan kaum Muslimin wahada in nama ya kuno inda gola jahli dan ini terjadi ketika kebodohan tersebar kebodohan merata yang mendominasi di tengah-tengah manusia warufi al ilmu ilmu telah dicabut oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari Membawakan hadis Abu Hurairah Disiasiakan amanah dalam kitabul ilm Dalam kitabul ilm Maka ini terdapat isyarat demikian Jadi ketika ilmu sudah dicabut Ketika kebodohan menyebar Di tengah-tengah masyarakat Maka amanah pasti akan disiasiakan Maka orang mengambil pemimpin Memilih pemimpin Bukan disebabkan karena Perhatian terhadap agamanya Harusnya seorang ketika memilih seorang pemimpin, maka pemimpin yang punya perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka ini bentuk menyanyiakan amanah. Kala Ibnu Hajarin maka Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa munasabatu hadal matni likitabil ilmi dan hubungan atau kesesuaian antara hadis Abu Hurairah dengan Kitabul Ilm disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm anna isnad al-amri ila ghairi ahlihi bahwasanya menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya inna ma yakunu inda ghalabatil jahli ini hanya terjadi ketika kebodohan itu dominan Ketika kebodohan itu menyebar di tengah-tengah masyarakat. al ilmu dan ilmu telah dicabut. Wadalika min jumlatil asrat. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini juga terdapat isarat, tidaknya kaum muslimin perhatian terhadap agamanya. Yaitu seorang dia bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu ini sudah hilang, kebodohan merajalela, maka apa yang terjadi di antaranya Tadji al-amana, disiasyakannya amanah. Dan amanah yang besar, tak kalah seorang diserai, yaitu urusan imarah, urusan khilafah, masalah kodok, demikian juga wadaif lainnya maka itu akan disia-siakan di antaranya karena sebab seorang dia tidak perhatian terhadap ilmu tidak perhatian terhadap agamanya dan penulis katakan wakata akbar rasulullah alaih wasallam anhu sadkunu hunaqa hunaqa sununun khodaa ah. dan nabi saw telah mengabarkan akan terjadi tahun-tahun tipuan. Tana akisu fiha umuru sehingga urusan atau perkara pada hari itu terbolak-balik. Yukaddu fiha Jadi orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaku al-kadzib. Orang yang dusta dibenarkan. Wa yakhawanul amin. Orang yang amanah dianggap khianat wa yu'tamunul kha'in dan sebaliknya orang yang khianat dianggap amanah. Kama sa'ati al hadits anhu fi anna min asratis saati irtifaul asafil dan sebagaimana akan datang penjelasannya dalam hadis-hadis bahwasanya di antara bentuk tanda-tanda kiamat kecil yaitu irtifaul asafil. Untuk orang-orang rendahan di ditinggikan. Jadi orang-orang yang dia Tidak berilmu rendahan malah Ditinggikan Maka ini akan datang Yaitu tahun-tahun Tipuan Maka perkara itu malah terbolak balik Orang yang benar dianggap salah Yang salah dianggap benar Yang dusta dianggap jujur Yang jujur dianggap dusta Yang amanah dibilang dia orang yang khianat Demikian juga orang yang Pembohong khianat malah di Disangka dia orang yang amanah Maka ini diantara Bentuk tahun-tahun tipuan Dan ini boleh jadi terjadi Di masa sekarang Maka ini e, Bentuk tanda hari kiamat Yang ke-12 Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya Tanda hari kiamat As-sukhra qobdul ilmi Waduhurul jahli Dicabutnya ilmu Dan tersebarnya kebodohan munculnya kebodohan Qala al-musannif hafizahullahu taala penulis katakan wa min asratiha dan diantara tanda-tanda hari kiamat adalah qabdul ilmi wa fusmul jahli dicabutnya ilmu dan tersebarnya kebodohan Fa fi sahihayn an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, min asrati saati an yurfa al ilmu wajah butal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu dan tersebarnya semakin kuatnya, semakin kokohnya kebodohan. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm yaitu beliau masukkan dalam bab yaitu rafuul ilmi wa jahli dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan demikian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul ilm Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat an yurfaal ilm ilmu telah dicabut dan yang tersebar yang semakin banyak di tengah-tengah masyarakat adalah kebodohan. Kemudian, wa Al-Bukhari an Saqiqin, Imam Bukhari meriwayatkan dari Saqiq qala dia mengatakan, "Kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa." Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Faqala, maka keduanya mengatakan, "Qala An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bayna yaday saati la ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa ilmu Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat la ayyaman ada hari-hari yunzalu fiha al-jahl yaitu ketika itu diturunkan kebodohan wa ilmu dan dicabut ilmu maka munculnya kebodohan Kemudian dicabutnya ilmu ini datang sebelum hari kiamat dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian, wa riwayatin Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya taqarabu zamanu jadi waktu sudah semakin dekat sangat dekat wa yukbadul ilmu demikian juga ilmu dicabut wa tadharul fitan dan munculnya berbagai macam fitnah kekacauan wa yuqsuh dan dilemparkan asuh yaitu pelit Kedalam hati seseorang Dan banyak terjadi pembunuhan Maka ketika zaman itu semakin dekat Ilmu dicabut Banyak muncul berbagai fitnah Bahkan seorang ini dilemparkan rasa pelit ke dalam hatinya Sehingga orang dia enggan untuk bersedekah Di jalan Allah SWT Dan banyaknya pembunuhan Kemudian, Kuala Ibn Battal Rahimahullahu ta'ala Ibn Battal mengatakan Wajami'uma tadammanahu hadal hadits min asrati kudru'aynaha ayanan. Dan semua yang dikandung oleh hadis-hadis ini dari tanda-tanda hari kiamat kudru'aynaha ayanan maka kami telah melihatnya yaitu dengan kedua mata kami secara nyata faqad nakasal ilmu ilmu telah berkurang wadhaharul jahlu kebodohan telah muncul telah nampak wa ulqiya suh fil qulubi dan asuh yaitu sifat pelit demikian juga rakus maka ini telah dimasukkan ke dalam hati seseorang wa amatil fitanu dan berbagai kekacauan berbagai fitnah ini telah tersebar wa kathrul qatl dan pembunuhan telah banyak. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah terjadi dan disaksikan oleh Ibn Battal. rahimahullah Taala. Kemudian Al Hafidh Ibn Hajar beliau katakan, wa akubah ala dalika al Hafidhoo Ibn Hajarin bi kawli. Dan Al Hafidh Ibn Hajar mengomentari perkataan dari Ibn Battal. Dan dinilai beliau tidak tepat. Allah diyat haru an-nalalisa hadauka naminhu al Yang lebih nampak yang telah disaksikan oleh Ibn Batol kanaminhu kafir itu banyak. Ma'awujudimu kabilhi. Akan tapi banyak pula kebalikannya. Yaitu masih banyaknya ilmu. Walmurotu min alhaditsi. Akan tapi yang dimaksudkan oleh hadis ini istihkamu dalika yaitu kokohnya hal tadi kuatnya hal tadi hata la yabeko ma yukobiluhu illan nadiru sehingga yaitu tidaklah tersisa dari lawannya lawan dari ilmu yaitu lawan dari kebodohan yaitu ilmu illan nadir kecuali langka. berarti masih ada orang yang berilmu tapi kebodohan itu tersebar Wa ilaihi al isor al takbir bi ilmi. Maka makna inilah yang disarankan oleh Nabi saw. Karena beliau memberikan ungkapan yaitu kopdil ilm. Ilmu telah digenggam. Fala ya beko illa al jahlu asorf. Maka sehingga tidak tersisa kecuali yaitu al jahlu asorf yaitu kebodohan yang banyak wala yumna'u min dalika wujudu ta'ifatin min ahlil ilm akan tapi ini tidak menghalangi adanya sejumlah para ulama <Sellan> li'annahum yakununa khina'idin makrunin atau magmurin fi ula'ika karena para ulama ketika itu tenggelam fi ula'ika yaitu di tengah-tengah banyaknya orang yang bodoh Maka ketika Nabi katakan yaitu yukbadul ilmu, ilmu itu telah digenggam, telah dicabut. Bukan berarti enggak ada ulama, ada. Akan tapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu lebih banyak, lebih mendominasi. Sehingga orang-orang yang alim atau berilmu tadi seolah-olah tenggelam di tengah-tengah mereka. Saking banyak orang-orang yang bodoh. Wakobdul ilmi yakunu bi ulama'i dan dicabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Di dalam hadis Abdullah ibnu Umar Ibn ibnul As radhiyallahu anhu maqala beliau katakan, "Sami Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mengakul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Inna Allaha layak bidul ilmu intizaan yang taziuhu min Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut ilmu intizaan secara tiba-tiba. Yang taziuh ibad yang Allah cabut dari yaitu para hamba. Walakin akan tapi layak bidul ilm bikoil ulamae. Yaitu Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yabqo aliman Hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun nasu ruusan juhalan Maka manusia mereka mengangkat Para pemimpin-pemimpin agama yang juhal Yang jahil Fasu'ilu Kemudian mereka ditanya tentang agama Fa'aftau bi ghayri ilmin Mereka nekat berfatwa tanpa ilmu Wadullo wa adullo maka mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim maka Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dengan dihapus dari seorang hamba akan tetapi Allah cabut dengan wab, mewafatkan para ulama jadi ketika para ulama itu wafat maka ini diantara bentuk Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Kalau para ulama sudah wafat sehingga tidak tersisa Satupun orang yang alim, maka manusia mengangkat orang-orang yang menjadi pemimpin yang men yang ditanyai tentang masalah agama adalah orang-orang yang jahil. Jadi fasu'u mereka ditanya fa'ftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa, mereka menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu Sehingga mereka sesat Dan menyesatkan orang lain Qalan nawawi Kemudian An nawawi mengatakan Hadal hadithu hadis ini Yubayyinu anna al-murada Biqabdil ilmi fil ahadith Sabiqati al-mutlaqah Laisa huwa Makbuhu min suduri Kufadih Jadi hadis ini menjelaskan Bahasanya Nabi SAW menjelaskan Yang dimaksud dengan Qabdil ilm, dicabutnya ilmu Dalam hadis-hadis sebelumnya Yang itu Datang secara mutlak Tidak disebutkan caranya Laisahuwa Mahfuhu min suduri Khufati Caranya bukan berarti dihapus dari Dada-dada para penghafal ilmu Walakin maknahu akan Tapi maknanya ani yamuta hamalatuhu jadi para pembawa ilmu itu diwafatkan jadi para pembawa ilmu yaitu para ulama meninggal dunia itu makna yaitu Allah mencabut ilmu wa yattahidannasu juhalan sehingga manusia mengangkat orang-orang jahil yahkumuna <tuh> bijahalatihim dan mereka memberikan hukum memberikan keputusan dengan kebodohan mereka. Fayadilluna wa yudilluna, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka ini bentuk Allah mencabut ilmu. Wal muradu bil ilmi huna, apa yang dimaksud ilmu dalam hadis ini? Ilmu kitabi was sunnah, yaitu ilmu agama. Ilmu al-kitab yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwal ilmu al mawruthu anil anbiya'i Alihissalatu wassalamu Iaitu ilmu yang Merupakan warisan para nabi Fa innal ulama'ahum Barakatul anbiya' Karena para ulama' mereka itulah Pewaris para nabi Wabidahabihim yadhabul ilm Maka dengan Perginya para ulama' Wafatnya para ulama' Maka hilanglah ilm Watamutus sunan Demikian juga sunnah-sunnah Nabi akan mati. Wataharul bida, maka bidah-bidah ah akan muncul, wayaumul jahlu dan kebodohan akan menyebar. Maka kebodohan menyebar. Di antara sebabnya Allah Subhanahuwataala wafatkan para ulama. Wa amal ilmu dunia, adapun ilmu dunia. Fa'in nahu fi ziyadatin maka semakin bertambah zaman ilmu dunia juga bertambah. Walisah walmurotu fil ahadithi dan ilmu dunia ini bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini. Apa dalilnya? Bidalili kau lihat sawallahu alaihi wasallam dalil yang perkataan nabi fasu mereka ditanya. Faaf tau biqoiri ilmin sehingga berfatwa tanpa ilmu. Wadalu wa adalu mereka sesat dan menyesatkan. Maka wadzalalu yang namanya kesesatan in nama yaqunu in jahli bidin. Jadi disebut kesesatan in nama yaqunu in jahli bidin itu hanya terjadi tak kalau seorang bodoh dalam agama. Wal ulama'u al hakikiyyunahumul ladina ya bi ilmihim. Dan disebut ulama yang hakiki adalah orang-orang yang ya'maluna bi ilmihim, mengamalkan ilmu mereka. Wa al-umma, mereka memberikan pengarahan kepada umat. Wa ala tariqil haqqi wal huda, menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran dan petunjuk. Fa innal ilma biduni amalin la fa'idata fihi. Karena ilmu tanpa amal enggak ada faedahnya bal yakunu ala saqibihi bahkan bisa menjadi bencana bagi pemiliknya wa ka'a fi lil bukhari wa yunkas atau wa yunqasal ilm dan dalam riwayat bukhari wa yunqasal amal dan amal itu telah dikurangi maka ini makna bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama dan bukan ilmu dunia wallahu a'lam bis demikian kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali yaitu tanda-tanda hari kiamat terkait qabdul ilmi wa zhuhurul dicabutnya ilmu dan munculnya atau tersebarnya kebodohan wallahu a'lam bissawab semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi